Välkomna till denna veckas sessionen live från Långhuset här med mig Tobias Widing, Andres Acevedo och vår ny för kvällen Sanna Jonasson. Välkommen Sanna. Välkommen, en liten radiostudieapplåd som vi ger alla gäster. Hur känns det Ja, oh, Tack så mycket, det känns jättebra. Ja. Så, jag tänkte att du kunde berätta lite grann, Sanna vi går ju här i samma klass nu, vi gjort snart i fyra år. Eh, dock har vi tillhört lite rivaliserande gäng kan man säga. Ja, <laughs> jag och Anders har varit med ett gäng grabbar. Sanna tillhör det så kallade Harry-Ungberg-Jonasson-gänget som jag har döpte till idag. Är det, är det någonting som stämmer? Eller? Det kan jag inte förneka. Nej, det är lite så att vi, vi går i juristprogrammet och klassen är ju rätt stora. Man är ju över hundra personer, vilket betyder att man kan ju inte omgås med alla. Det blir väldigt tids. Krävande på så sätt. Så på så sätt så blir, skapar man mer effekter. Vi ses själv i eh, lite mindre grupper och då har inte vi tillhörda samma. Men eh, det är jättekul att eh, vi kan umgås över, över mänsklighetsgrupper. Mm. Det tycker jag verkligen. Jag tänkte, att du kunde presentera lite grann, till exempel vart, vart du kommer från Ödbruk från början. Det gör jag inte. Jag kommer från Kungsör, en liten ort i Västmanland Och eh, ja. Vad gäller politiken så kan man väl säga att hjärtat är åt röda hållet. Och, Intressant, vi hade ju en, en moderat debattör här idag, så det är kul att vi representerar hela det politiska spektrat här i sektionen. Ja, jag hörde det. Mm. Ja, vad kan man säga mer? Tanken är väl att jag efter att jag har tagit min examen ska försöka rädda världen från den här blåa förödelsen som vi nu befinner oss i. Men i dagsläget så är det lite oklart hur det här ska gå till. Jaha, jag jag förstår. Ja. Jag förstår. Ja, vi lever sannoligen i en blå våg. B jättekort innan vi fortsätter måste jag bara säga. Det är så intressant i den här filmen, uh, The Special Relationship, som handlar om Tony Blair och uh, Bill Clinton. Pratar de pratar om hur de trodde att det skulle bli en röd våg i 2000-talet. Aja, aj, i är så fel man hade. Sitt alldeles för lite av den. <laughs> Vad ska vi prata om idag då, undrar säkert ni alla kära lyssnare. Jo, idag har vi ett fullfuckat schema. Uh, Andres kommer att hamna vidare på korruptionssvängen. Det har visat sig att även Sverige, trots att vi verkar vi bara snacka om USA hela tiden, men Sverige ligger riktigt illa till vad gäller korruption. Eh, mycket fula fiskar som simmar i vårt östersjövatten här. Eh, breaking news vad gäller amerikansk politik. Exakt, och vad det där lilla ljudklippet innebär kommer jag att förklara närmare senare. Breaking news, det här hände bara för en kvart se, 20 minuter sedan. Först, ni kommer höra det först här i sessionen alltså. Eh, sen kommer vi ha eh, prata om eh, mycket andra roliga saker. Sanna har eh, två stycken stories här med brinnande ämnen som handlar om eh, unga lagretäder i England. ska bli superintressant eh. att få lite, lite nya perspektiv här. Det blir lite samma tomgångar ibland. Tomgångar ibland med mig Ja, det, det är ett späckat schema Så att vi, vi drar igång helt enkelt live Adres, och och vi, Super, Superkul ja. Vi ska börja lite med eh, Ett par lyssnarbrev jag fått uh, Tobias har valt ut två stycken Vi tog en tombola, slängde ner alla mejl Och uh, du plockade ut två Ja, det har jag gjort Och jag tänkte att Sanna här skulle få läsa upp Veckans uh, lyssnarbrev nummer ett uh, det är tjejskrivet som kille, men det spelar ingen roll. Det kan jag gärna göra. Hej sessionen! Vad i helvete hände med podcasten från förra veckan? Allt eftersom dagarna gick och ingen podcast laddades upp märkte jag hur jag blev sjukare och sjukare. Nu så här, en timme innan sändningen av kvällens program har ännu ingenting laddats upp. Och jag ligger nu här, täckad av sorg, influensa och migrän. Och har inte fått något gjort på hela veckan tack vare er. Skärpning tack! Hälsningar Sebastian med flera. Och Sebastian bad om att få vara anonym uh, Han... Uh, ja, du sa lite att du skulle, inte skulle läsa det läget. Hans namn <laughs> Förlåt Sebastian <laughs> Vi fick ju bara säga efter Wetterberg Nej, okej okay. uh, Vad var dum. Det är inte det första personen vi har hängt ut Vi har hängt ut en viss chilena Som förhoppningsvis lyssnar på programmet också Har vi hängt ut en annan gång i det här programmet? Han har vi hängt ut vi har, Och uh, diverse kaffe -kamps -kämpar här från skolan ja, just uh, Om vi ska svara på det här brevet då Ja, vad händer med podcasten? Det är åt skogen Krångliga program och eh, teknisk eh, inkompetens Gjorde så att det blev ingen podcast Ingenting spelades in, vi har alltså inte Vårt latem att lägga upp det här utan Det är gott skogen, vi har ingenting inspelat från förra eh, Glöm det, däremot kanske Det återkommer lite roliga saker Här senare idag, eventuellt Ja, vi får se eh, Ska vi ta och lyssna brev nummer två Ja, varsågod eh, Sanna, läs gärna Hej sessionen Jag tyckte att episoden med Filippo var mycket bra Vad är oddsen att han återkommer Som gäst i programmet? Jag lyktar frågan till dig Anders Oddsen är goda Jag och Filippa kontakt via Twitter Som den moderna prefekt han nu är Och det är stor chans att han kommer att återkomma Håller er uppdaterade Ja vi tackar för det Fortsätt skicka in lyssnarbrev Vi har dragit den ur vår stora stora postseck här idag Vi försöker svara på alla så att gott det går Vi tar nya brev nästa vecka live från och Sanna. Jag tänkte starta med tre korta stories om det är okej. För det första, vi pratade ju lite här om dagen om hur att, att när John McCain valde Sarah Palin som sin running mate att det förmodligen var ett av århundradets sämsta politiska beslut någonsin. Och det verkar som att John McCain själv faktiskt håller med om det här. Det var nämligen så här att han fick frågan om vad han tyckte om vem som borde vi vicepresidentkandidat och han sa så här, vi kan lyssna. Det har varit talk about om valet of, of a vice president. är um, your dina han föreslog it should be really? about that? alltså Sarah Palin och skrattade åt att det befängda i det, i det förslaget. Man glömmer fort Anders. Absolut. Eh, väldigt kul att John McCain kan skämta om det. Det måste vara lite jobbigt för honom. Eh, hur som helst, vi fortsätter. Eh, jag tänkte bara ta upp något som hände på Twitter. Vi som följer Twitter-flödet kan ju få se lite roliga beefs ibland. Och Nu har det varit en så kallad beef då mellan vår utrikesminister Carl Bildt och Niklas Svensson, exp Expressen-reporter. Eh, det började med att eh, Niklas Svensson då hade att rapportera på Twitter. Carl Bildt lämnar regeringen före valet 2014, uppger källor i regeringskansliet. Rappakalliga, säger Carl Bildt själv. Carl Bildt då, han svarar på Twitter. Han är väldigt aktiv på Twitter. Och kan svara så här då till Niklas Svensson. Niklas Svensson. Källor i läsekretsen bedömer det som sannolikt att Niklas Svensson kommer att lämna Expressen. Letar efter seriöst jobb. Han slår helt enkelt ner Niklas Svensson här som här ligger på mattan. försöker ta sig upp och han försöker med ett litet så här trevande försök här. Nej, Carl Bildt, jag letar inte efter nytt, nytt jobb. Dina källor har fel. Då Klättrar Carl Bildt upp på repen på sidorna och kastar sig ut för att göra en elbow från the skyd och svarar Jaha, de också. Och ja, man får väl ändå säga att här vann ju Carl Bildt mot Expressen journalisten Niklas Svensson. Grattis. Grattis. Eller vad säger du Sanna? V vem vann? känns jobbigt att säga det men det blir nog Carl Bildt ändå. Ja, men alla, alla lyssnar, man ska inte slåss. Det här var ju bara då bildligt talat. Det var ju Twitter som slogs inte på riktigt. Här är ändå Expressen en borgerlig tidning kan man säga mot en annan borgare och det har väl inget emot att de slåss ändå? Nej. <skratt> Nej, de kan ju ta ut varandra yes. ja. <laughs> ja, ja, vi kallar det, De tog ut varandra. Det är ännu bättre. på ut rött perspektiv. Absolut. Eh, vi, sista grejen bara. Romney. Han, eh, han som förmodligen kommer bli eh, republikansk kandidat. Vi återkommer till det. Hur som helst, han, eh, många anser att han är lite så här för rik för att kunna tilltala en stor del av väljarna. Så många tror att Obamas främsta anfall mot Romney kommer vara att. Du är så rikt och ingen koll på vilka problem vanliga människor har och så vidare. Så Romney han försöker föregripa det här genom att vända på steken och anklaga Barack Obama för samma sak, kan jag följda och säga i ett tal. Ja, eh, Obama har förmodligen spenderat för mycket tid på Harvard Och eh, då kommer man ju tänka att ja, men det, är väl, visst, det, är, det är samma gamla retorik för republikanerna man, man liksom, Jag vet inte hur man lyckas till, tro att man ska tilltala någon med den här typen av retorik Hur som helst så är det en liten twist på det här eh, Det är så här att eh, Romney har också gått på Harvard eh, Till skillnad från Obama som inte gått där tre år Utan han har gått där fyra år <skratt> Ja, så att, vad säger ni? Är det fel på den, det anfallet? Ganska mycket fail. Ja. Nej, men, det var tre korta. Jag tänkte när vi kommer tillbaka så ska Tobbe få ta över lite och berätta vem det är som har bit i sanden. Det blir spännande där. Ja, du lyssnar på sessionen här Live ifrån Långhuset Med mig är Andres Tänkte jag säga, med mig Tobias som jag heter Och Andres och Sanna Och vi ska ju tacka, tyvärr fick vi avbryta Bob Marley för förtid, men vi ska ändå tacka dem som har valt Musiken idag, det är Agnes Lutman Och Michelle Och jag kommer säkert inte att uttala rätt, men Michelle Moshel heter hon nu för tiden En liten namnbyteskontrovers där. Vi går vidare i programmet och eh, då har det hänt lite eh, Ja Vi ses här, vi har breaking news Ladies and gentlemen We got them yeah. <skratt> Bara för inom För 5 timmar sen, så eh, Var det klart att eh, Inte vilken loser som helst eh, Hoppar av utan eh, att ja, den här Ja, jag säger van helt, helt enkelt. Rick Santorum, religiösa fanatiken som vi exponerade för ett par veckor sedan. Absolut. Storyn breakade för strax över en timme bara, så att vi är först med det senaste. Absolut. Låt oss höra av hur hans avskedsalat. We made a decision to get in this race at our kitchen table, against all the odds, and vi made a decision over the weekend that while this presidential race for us is over, for me. Och vi kommer att sätta vår kampanj i kraft idag. Vi är inte klar med kämpa. Vi kommer att fortsätta kämpa för de där rösterna. Vi kommer att fortsätta kämpa för de amerikaner som stod upp och gav oss det där under våra vingar som tillät oss att uppnå saker som ingen politisk expert skulle ha förväntat sig. Schwang, Wang, Wang. Ja, oh, uh, riksdagstorn. Tack för att du låter bli att fortsätta tracka på sina galna religiösa idéer och hata på allt och alla. Och kul med sån här nyhetsstory Story som ni får höra först från sessionen för det här Och jag skulle egentligen tala om nu kring Rorvan På. Absolut. får jag lägga till någonting om. Men Gamla det är lite intressant nog för att det ska vara primärval i eh, Pennsylvania nu snart. Och många säger att anledningen till att han lag nu var för att han har förlorat senatsvalet i Pennsylvania en gång tidigare med över 16 procentenheter. Och många tycker det var väldigt pinsamt att han förlorade som det var den största förlusten sedan 1985 och sådär. Och nu verkade det som att han skulle förlora Pennsylvania väldigt stort mot Romney och det skulle ha skada honom så mycket inför framtiden. Han var tvungen att kliva av innan det skulle bli för pinsamt helt enkelt. Tillräckligt pinsamt att han kandiderar från början? Absolut, det håller jag med om. Samtidigt så är det där med eh, tack att han kliver av, man kan också tycka att det gynnar ju de andra lite ju längre han har stannat där. Ja, det sjuka är att nu blir det, får vi en ny eh, andra plats här. Vi kommer se det på siffrorna att om man inte löst läst fel på Gallup och vilken support man har så är det ju Ron Paul som kommer hamna på eh, andra plats. Men mm. vad gäller delega delegatcounten så blir det nog nytt Gingrich. Ja, det är mer jag vet uh, Men det är, nu är det, mindre, det är väl mer eller mindre klart i alla fall vem som. Det är mer eller mindre klart Romney är ju uh, i princip klar för det här Och det är därför det blir ännu mer pinsamt från de båda härarna som vi uh, ska prata om nu Och först ska vi säga att Centorum Det fanns indikationer på att han tänkte hoppa av uh, Han drog ju på typ golfsemester Eller baseball, jag vet inte vad han gjorde Han drog på påsksemester helt enkelt Drack, bash, grillade kastavol med ungarna Eh, många tänkte att det här är slutliga indikatorn på att han drar, och det gjorde han eh, då så eh, en lyssnare hörde av sig och eh, hade funderingar om vad de här två Newt Gingrich och Ron Paul, egentligen sysslar med jag sitter och funderar på vad gör de här och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här för det är otroligt dåligt <här> ja. <här> ja, det får man väl hålla med om det, det har varit väldigt dåligt Och vad gör de här så och länge varför, varför var det var de som spelade Vuvuzela utanför Den där killens, <laughs> lyssnarens Alltså ja. Lasse Granqvist skulle inte komma från. Han har satt mitt undersöjning Och var tung säger. att säga så. <laughs> måste i bara och <laughs> Fråga vad de gör det här Ja eh, Och det är ju så att vi har inte nämnt Gingrich Rumpol på ett tag Och nu hamnar de kanske lite grann i rampjus i och för sig För att eh, Centerholm slut. Uh, men uh, vi har inte hört av dem på länge nu, Anders, så vi tänker väl att nog har de gett upp de här på två herrarna. Fyllt, fel, fel, fel, fel, fyllt! Exakt, det är helt rätt, rätt, rätt, rätt för uh, så här lät. Och uh, ja, de är kvar helt enkelt. Och uh, ja, hur lät det på Newt Gingrich i höstas? Hur lät det på Newt Gingrich republikaner som säger att om du inte drar med Mitt Romney och andra som attacking dig... If you don't point out what their perceived vulnerabilities are barack obama and the democrats sure aren't going to show that same reluctance and you're you're doing obama a favor by not, staying positive they're not going to be the nominee i mean i have no i don't have to go around and point out the inconsistency of people who aren't going to be the nominee they're not going to be the nominee <laughs> you're going to be the nominee i'm going to be the nominee i mean it's, it's very hard not to look at the recent polls and think that the odds are very high i'm going to be the nominee inte ja. Odds... om ska bli nominerad jag ska bli nominerad <laughs> oddsen är väldigt höga om de andra skulle bli det Tydligen, ibland har oddsen fel men, när han sa sådär, det var ju ett tag sedan så tänkte jag, han måste ju veta någonting som ingen annan vet alltså vad, vad, vad skulle det kunna vara så, vad, vad, Man tänker sig, vad, vad kan man veta om men, ja, men en affär eller alltså, något sånt för jag menar då, då, då det, han säger det skulle kunna stämma i sådana fall eller hur? ja men det är mer än jag kan föreställa mig Ja, alltså man det hade kan tänka som att så... inte borde det kommer fram nu precis. Kan jag kan jag göra med Sheldon Elson heter han Det har typ den rikaste snubben i ever som sin donator. Eller ja. uh, felbett från han som ändå driver hela deras vägas ironiskt nog. Uh, ja, ja, Gingrich uh, du skulle bli en dynami för se uh, vad uh, säger du nu då? <laughs> well, I think you have to be realistic given the size of his organization given the number of primaries he's won. Han uh, är den mest säkert republikan nominen. Och om han kommer till 1144 delegater, så kan jag stödja honom. Jaha. Uh, plötsligt uh, skulle det inte han bli den nominen längre. Nej, det känns lite som... Uh... Var det en liten outreach uh, till uh, Romney, jag tror du? Kanske VP-kandidat? Ja, fast det är fjantig outreach i så fall. Han borde ju... Uh, ha, ha, han, alla som har varit med i det här racet till exempel, av ja, de som har hoppat av, eh, vi tar, eh, vad heter han som hoppade av jättetidigt Kane, nej. Ja, men till exempel, okay, vi tar Kane. De har inte hunnit blivit att attackerade de andra så mycket. Än, men jag menar Santorum och eh, Gingrich de har ju varit på om så pass mycket att de måste ju vara mer eller mindre körda Det är ju ingen idé att försöka ja, försonas i det här läget. Absolut inte, och Gingrich kommer att på, han kommer fortsätta kampanjen av okända anledningar och, men mitt i misären här med sin superrika donator så måste jag ändå fråga angående Romney Who paying you? I, I recommend. I, I recommend. Who, who the... paying you? Ja, någon rik jävel i alla fall Ja, jag såg en lista, den här Kjell Denälsson det är alltså en rik person då, som Tobbe precis nämnde som finansierar hans kampanj Han, är, han var med på topp 10 bästbetalda vd-erna genom tiderna kan vara kul att veta. Jaha. <laughs> ja. Eh, ja. <laughs> och eh, ja. Att eh, ytterligare bevis då på att tror har problem det är att han har börjat eh, ja, för när folk, folk vill ju ta foton med honom så de tycker att han är en trevlig kille så här, ja, en gammal härlig gubbe och så. Eh, han har börjat ta 50 dollar i betalt för de här fotografinnena som tidigare var gratis. Fail. Eh. Väldigt pinsamt. Ja, det är han och Erik Sadero. Ja, exakt. Det känns lite så här barterné bart turné med Robinson-stjärnor nivå på det. Kram typ, alltså... är det sista man kan göra av sin lilla... Ja, men det är synd om Ja, <laughs> Kom igen, jämmen, 100 spännare Ja men fem till spännare Nu är naken, Janne Vet du vad skulle kunna göra? Han skulle kunna ställa upp som Sån här router som går runt En mobilrouter <laughs> <laughs> mob Vad är det som kallas? Homeless hotspot Som vi pratar om som hörde det avsnittet, ni vet vad vi pratar om Gotta put in work before you get paid Ja, det där samtklippet hade vi inte framme, men kul uh, Ja, och uh, vad är det så att så Jo, nu utgångers har 9% stöd här enligt Gallup 136 delegater och det krävs då 1144 för att vinna långt ifrån där, så Romney har 42% stöd innan Centrum droppade ut i alla fall så ja, alla vi här på positionen frågar jag honom egentligen Vad håller du på med? Skärp dig <laughs> Nino <laughs> Ja, det har vi sagt på gånger, den så alltså, han har en fantastisk av får man säga då. det har varit så många skandaler kring den kan. eh... Vi, vi måste nästan göra något så här eh, Liten, eh, liten ah, Vad ska man säga, ett ihopklipp Av alla sjuka grejer vi har rapporterat på. programmet Vi började ju ganska tidigt i primärvåldssäsongen Absolut, Avsnittet du är ju tre fruar Och ger skilskonspapper skilj, På cancerbädd och sådana grejer Det känns nästan lite vemodigt Att nu, nu börjar få säga hej då till de här eh, Pajasarna som vi haft så kul med Faktiskt uh -huh. Nej men eh, när han eh, droppar ut slutligen Då kommer det ett montage Kan vi nästan garantera Ron Paul då, den gamla gubben. Jag ska säga mycket gamla gubben då. Men Ron Paul är typ 95 år gammal. Uh, han då har enligt Gallup 11 procent uh, support så alltså 11 stöder honom av allihopa. 51 delegater. För att vinna krävs det 1144. Om ni har 600 ungefär. <laughs> 661. Ja, uh, han måste väl ändå ha jätteupphandlare. I, I, mm. deras I, I, i deras, deras var det i deras var det det är fel det är fel det är, det är dubbelfel <laughs> <laughs> wrong again <laughs> lite gammalt, fem minuter från den fjärde elefanteren så här sa Ron Paul för en vecka sedan What are your plans now? I mean, it seems clear to me, and you can tell me I'm wrong, but it seems clear to me that there's no way you're going to get the nomination now. Uh, do you intend to continue hanging around? obviously yes uh... you know the conventional wisdom is there's no guarantee it knows you were talking earlier on but around uh, being the uh... The, the candidate but that's the conventional wisdom and i would admit that but uh... no the votes haven't been counted there's quite a few states right now there's six or seven states that we're doing quite well through the delegate process so we don't even know who's getting what so far and who knows what will happen on the first vote uh... at, at the convention in some ways they say well why don't you give up and, and this will help the Republican Party The truth is I'm trying to save The Republican Party from themselves Ja <laughs> ah, det är nog starkt Han, han hänger kvar där uh... ah, här, här kan vi verkligen snacka om gammal gubben Han låter ju verkligen gammal Och är ju gammal uh... Här vore det på, nog verkligen något att kämpa för att komma in som vicepresidentkandidat eventuellt. <laughs> på samma ticket och hoppas bätta mot taskiga saker. ja Vi ska inte åldersdiskriminera den här positionen. Men som sagt, han säger att då ingen vet vad som kommer hända vid det här konventet som republikanerna ska ha. Ja, det kan ju hända vad som helst. Du har 50 enderigåter. Uh, ja kämpa på uh, total slutbetyg då från sessionen vad gäller just Newt Gingrich och Ron Paul. de har hängt i länge men betyget får ändå bli katastrofysen så vi får <laughs> oh. uh, so we'll se hur länge de hänger kvar, vi kommer att we'll rapportera uh, så so fort de droppar ut så so får ni höra det först här i sessionen och live älskar från Longhouse sett det är understudier och sanna vad är det vi insinuerar? Välkomna tillbaka till sessionen. Vi sender live från Longhouse precis som vanligt. jag jag vet inte om du har eh, Följde det, Sanna? Men här veckan så blev det var det något väldigt roligt som hände på ett sånt här G8-möte med Obama. När han satt och pratade med Medvedev. Det kanske du har hört. Jag har missat det. det. Vi lyssnar igen så får vi alla lyssna på det här. Det. Det var en så kallad open mic-tab Alltså att micken var på Han trodde, visste inte det mm. Så han vände sig över till med ett Och sa att efter mitt sista val Då är det lite mer flexibilitet så. ja Och då säger då Medjedev Som vi ska, ska den förra gången i transmit information to Vladimir <laughs> Vilket är kul på <laughs> många olika sätt Och självklart så är den här tabben Någonting som republikanerna ska använda sig av Och det har Carl Rose grupp Crossroads American Crossroads gjort Genom att de har gjort en reklamfilm om det där Som vi måste spela upp Den låter fantastiskt kul Så här låter den In a world where one man cannot lose, the fate of the world rests in one top-secret mission. This is my last flight, Chase. Please. Yeah. After my election, I have more flexibility. And I transmit this information to Vladimir. Understand? Your mission is simple, Mr. Obama. Win one last election to gain unchecked flexibility, weaken our defenses, and fundamentally transform the world. Dimitri will transmit the information. I transmit this information. Starring Barack Obama as President Flexible, Dmitry Medvedev as Dr. Transmitkov, and Vladimir Putin <laughs> as himself. <laughs> After my lunch, I am more flexible. Totally <laughs> Operation Hot Mike. det solklart coolaste reklamfilmer hittills i den här presidentvalskampanjen. Ibart kampanjfilmerna vill ju få oss att vilja börja sända tv här och nu. Faktiskt det är Väldigt, väldigt effektfullt att när man hör det hästgnäget så, så fick man ju se då. Jag Putin. hade gått på den här filmen. Ja, absolut. Visst, men, precis som du säger, många har påpekat det att, är den här så effektiv den här reklarsfilmen? Du får ju Obama framstå så är det coolaste, coolaste mm -hmm. någonsin. Jag tänkte, han dröm, kom från min dröm president flexibel mot ja. den här oh, Vladimir Putin och så tror <laughs> jag Jag kan inte fatta fortfarande hur hur Medvedev kan ha såna sån här röst Nej. Det är ju för alltså. absolut. Mm. Vi kommer tillbaka alldeles strax Ska Sanna få berätta lite för oss Om lite nyheter från Storbritannien Det ser vi verkligen fram emot ja. Välkomna tillbaka alldeles strax Välkomna tillbaka till sessionen Som sänder live från Långhuset Jag tänkte att vi skulle rikta Blickarna lite mot Storbritannien närmare bestämt mot Nottingham. Yay, vad kul! Woo! Storbritannien, vi pratade lite om det förra gången också. Det, är så, det känns som att det kan bli vårt nya korta här på sessionen. Det tror jag. Jättebra. Ja, det har väl knappast undgått någon att det har varit minst sagt turbulent i Nottingham de senaste veckorna. Förra veckan så dömdes 15-åriga Daniel, Daniel eh, Bartlem till livstidsfängelse efter att han som 14-åring mördat sin mamma. Aj. Mm. Ja, illa. <laughs> det känns så lite understatement att säga så här, aj. När hon har mörd sin mamma så, aj då. Det känns som att det, det förtjänar något annat uttryck. Ja, förlåt. Varsågod. Sant. Ja, det här resulterade i massa diskussioner kring straffbarhetsåldern. Men det jag tycker att vi ska diskutera idag, det är om domstolen har agerat rätt när de har äm, gått ut med Bartlams identitet. Ja, just det. för det, ty... det, det känner man ju till nu, att äh, ja, men precis. vem han är, var, var han bor och, och allting. Ja. Vad tycker vi om det här? Är det, är det okej okay att göra det? Alltså, det är väldigt svårt tycker jag. Det, det, finns ju, det känns ju som varenda gång den här diskussionen dyker upp så är det ju. Eller har ni någonsin varit med om att de inte Det det känns som det är väldigt sällan där det det, om det inte är. Okay, nu nu överriver jag. Men det är väldigt många så här, vad ska man säga, dussinbrott som, som rapporteras om som bara säger jag, 35 åring. Men så fort det är ett stort brott som många bryr sig om, då publicerar man alltid direkt och hället till det stora allmänintresset. Ja, så alltså, du tänker just England då? Eller? Ja, jag tänker Sverige nu men, men jag bara tänker, liksom: känns som det är så sällan man faktiskt får fundera över liksom, om det är okej eller inte. För man gör det alltid. Ja, men det blir ju värre och värre för varje år. Och han är ju bara ett barn, så jag tycker att man har gått lite långt här ändå. Alltså problemet nu ofta här i alla fall Är att läcker ofta får flashback eh, Direkt när någonting händer Så är det någon som tar reda på vem det var Och så publicerar man det flashback Det som kanske är anmärkningsvärt I det här engelska fallet ska jag säga Är ju att eh, ofta är Att domaren själv att det här ska komma ut Alltså om man tänker i Sverige så När det gäller unga lagöverträdare För det första så hade det ju här inte ens Gått till fängelse för han var ju under 15 år så det hade inte blivit någon påföljd helt enkelt Utan man är inte straffmyndig Nej, precis. Uh, Men det som händer i England Och då kan vi minnas James Bulger Ja, uh, nu mm. ska James Bulger faller från 93 Och, och där var det ju så att uh, Två stycken åtta nioåringar uh, Mördade då en liten pojke på två år Och domaren då i det fallet Begärde alltså Direkt efter rättegången så ska identiteter ut mugshots, allting ska ut Och alla ska se vilka det är och de har så kors, jättesvårt att anpassa sig till sina liv. Mm. Men varför? Men va, vad har man för syfte med att göra det här egentligen? Att publicera, menar du? Ja. Eh, ja, bra fråga. Jag håller med dig där helt och hållet. Va, va, har du hört någonting? Vad är argumenten för då? Eller vad... De påstår ju att det ska avskräcka andra potentiella lagöverträdare från att ja, begå brott. Nej. Men jag menar, det här det är ju ett jättedåligt argument. Det påminner ju alldeles för mycket om gamla tiders det. Absolut. Det är ju inget eftersträmmansvärt. Vi borde ju ta avstånd från sådana föråldrar det synsätt. Hur ofta tror ni att det är någon som är på väg att döda sin mamma som tänker så här... Ej jag skiter det här, jag vill inte bli få namn och bild publicerat i tidningen <lacht> känns inte som, jag menar, okej okay, det här med avskräckande effekter kan vi diskutera för och men här har vi verkligen gått för långt mm. att, pu att publicera namn och bild på en 16 var det 16-åring? 15 <härskan> nu, 14 femton... 14-åring mm. ja, fem, som begår så här bra jag, jag är redo att gå till domslut i den här frågan ja. Ja, så det, ska vi besluta det men, eh... helt enkelt, helt fel Absolut, du säger helt fel, Tobias. Hur, är ditt, hur lyder din dom? Alltså det är såklart, jag tycker att det är helt fel. Okej, okay, å ena sidan får man ju se till offren då. Uh, Okej, okay, det är en uh, mördare. Han, mörd, han har gjort något hemskt och så. Frågan är vart ligger allmänintresset i det här? Och avskräckande effekt har vi som, som vi har lärt oss på, på jättemånga olika kurser att det, den är i princip obefintlig. Mm. Eller hur Sanna? Precis, ja. Eh, och just därför har man ju slutat med ibland skampol och sånt eh, så att, eh, ja, definitivt så, så är det här fel, i Sverige är det ingenting som tillämpas, det är liksom, det är stängda dörrar och det är, beställer en dom till exempel, där det är hänt så kommer det stå, eh, ja, gärningsman A mm. och B, ofta när det gäller yngre i fall, för det kommer vara bakom stängda dörrar mm. så, eh, men, eh, Absolut, så, ja, men absolut, att domare lägger sig i det här och beordrar att identiteten ska ut, det är jag väldigt då att gå säga, fälla Förhoppas att vårt system inte dras åt det här hållet ja, Nu har ju ni redan röstat för att fälla Så då är min röst ganska obetydlig mer jag fäller också, vill jag bara säga Känns ja, så, så Jag påminner lite om det här, har ni sett den filmen Kid, Kid A? Nej, Boy A Boy A? Jag har inte sett, har inte sett den, men du känner till den yes. Det här på, påminner lite om det här Man kan ju titta på den då om man vill. Får göra det nästa gång Absolut nu vi från och Sanna. Ah, jättekul, jättekul, jättekul. När vi står här en regnig tisdag i studion så kan det ju vara tryggt att veta att det inte bara är här i Sverige som vi längtar efter sommar och varmare temperaturer. Putin har ju utlovat extra semesterdagar när han väljs som president igen. Och eh, oppositionen, de har kommit med eh, ett lagförslag. De vill nämligen lagstifta om att alla barn i Ryssland ska få semester vid stranden. Ganska gulligt ändå. Får jag bara dra, dra kort parallell I Ryssland eh, så, så lovar man eh, extra semesterdagar. I Sverige lovar man sänkt lön för alla och... Eh, Passion vid 75. Rasta på oss. Kanske ska emigrera. Ja, kanske. I will transmit information för <laughs> Fredrik. Ja. Förlåt. <laughs> ja, men det här lagförslaget då. Det går ut på att alla kids som är mellan 4 och 15 år. Vart tredje år så ska de garanteras semestervis stranden. Helt enkelt. Och... Eh, Föräldrar som tar med sina barn på resor, de kommer få rapportera in de här dagarna och eh, får dem avräknade mot en kvot som man hade på 30 dagar. Men eh, har föräldrarna inte själva möjlighet att finansiera de här resorna så kommer man kunna skicka iväg barnen på resor som organiseras och betalas av staten. Syftet är ju då att förbättra barnens hälsa och... Eh, Ja, helt enkelt. Slå fast om alla barns rätt till strandsemester. Ja, det, det tycker jag faktiskt. Är, det är dåligt med äh, här i Sverige också. Jag tycker det tycker jag är något vi kanske borde ta med oss. Sen, eller, Så, det tycker du? Äh, absolut. Jag funderar ja. på om det, det är... Heller det en 75... Jag har arbetet i 75 personligen mm. då. Men, <laughs> äh, nej, skämt åsida. Äh, eller inte skämt åsido, jag tänkte Du vill arbeta till 75. Äh, on, nej, jag tänkte liksom lite unserious note här också Vil vad har de för stränder i? vad badar man någonstans? det funderade jag också på alltså, här. min fråga också vad, hur för det första, hur definierar man strand? vad är det för kvalitet på sanden? finns det även stenstrand som de har i Kroatien? med grus? är vattnet giftigt? Eller hur okay. ja, titta. <laughs> mm. Ja, men det här är ju inte då det enda att, ja. det är även så att föräldrar som inte vill skicka iväg sina barn på de här resorna de kommer att straffas hur är ännu okänt? Straffas ju... för att de är dåliga föräldrar. Men om barnen ja, har varit stygga Kan man få undantag vid det då? Nej, det tror jag inte. Nej. finns det inga undantag i Ryssland. <laughs> ja, äh, nej, det är man... bara en enorm mm. huvudregel. Ja, precis. Även så Vad tycker vi om det här då? Är det, är det fint att man vill skicka iväg kidsen på semester? Eller är det liksom alldeles för mycket sovjetvibbar över det hela? Det är definitivt sovjetvibbar, sovjet även om det inte alltid är negativt. Men, men alltså, alltså, syftet är alltså att de ska få bättre hälsa. Ja, Och, Man har inte utvecklat det så mycket mer. Jag tänkte det. Har man forskat i det här att strandliv. <här> man tycker så om de har kaj i sjön. Om hela sjön är omedelbar en med kaj. Eller typ. Hur djup ska sjön vara? Alltså, det här lämnar mig med många frågor. Men ja, jag. jag vet inte, kan man inte säga att man tvingar folk till semester här i Sverige också? Måste man inte ta fyra veckor till exempel? Ja, uh, det måste man det. Ja. Alltså, man kan ta pengarna kanske i och för sig. Ja, alltså, Det som är väldigt mycket problematiskt med det här är just att det känns som speciellt det där med att man kan bli straffad för att inte skicka sina mm. barn på semester eh, Men eh, jag tror att de här det finns ju en debatt i Sverige om att vissa tycker att det alldeles, man styr föräldrarnas uppfostran för, för mycket man till exempel ska få tillåta hemskolning och så här. Det känns som att de skulle gå i taket över något sånt här de, oh. Deras huvuden skulle explodera ett sånt här förslag Alltså, okej, okay, det finns ju mycket skändra lösning. Du kan skickas till Sibiri, arbetsläger. till var, <gör> eh, du kan eh, få bada i bala i karlsköjna och heter det, så, det är djup 20 meter djupare och allting. Det här låter ju en. Än så så jäkla tungt. Alltså. Ja, men det, känns så här, det kan ju diskuteras vad en rysk semester innebär. Vad kommer hända på de här resorna? Det är ju, jag skulle nog inte vilja skicka iväg mina barn på en sån. Rysk semester låter lite sånt, samma uttryck som dansk skalle. Sånt där. Rysk ja, semester låter som ett skämt. Ja. Oh. Så, vad tycker ni vi ska göra? Ska vi låta lagförslaget gå igenom eller fälla det? Jag gör ja, rösta nej tyvärr, även om det är lovvärt med hälsoskäl och strandsmäst jag gör rösta nej Alltså med en tillägg för egen del då, som säger att jag skulle vilja se ytterligare specifikation på gruskornens storlek typ av strandkvalitet på vatten och så vidare så måste jag ändå i nuvarande form rösta nej till det förslaget förslaget Jag vill ju gärna säga ja bara för att det är Ryssland och för att det är så underhållande men jag måste också fälla ordförande för domstolen Sanna Jonasson. Precis. Det blir ett nej. Bara ett tillägg från det där storyn. Har du, när röstar de på det här? Nästa månad. För Rysslands barns skull. Precis. Det kanske var det här Ryslands förslaget barn. som Obama hade till Medvedev. Och så transmitterade de det här Obama. <skratt> kanske. på med nivå. Har ni hört talas om nationalarena? Det är någon. någon... Eh, ja, ja. Det bygger en arena i Stockholm i alla fall som ska eh, bli AIKs nya hemmaplan. De har haft råsunda tidigare, eh, kanske ni känner till. Och eh, då är det så här att Sve det skulle heta Swedbank Arena men Swedbank har varit snälla nog att skänka namnrättigheten till den här arenan till en förening som heter Friends, mm. en antimobbningorganisation. Och det kommer då alltså att heta Friends, <laughs> Friends Arena. Eh, vilket man kan tycka är ett fint namn och sådär. Men om man tänker på, vänder blicken lite och tänker sedan norra stå, man tänker Black Army. Hur känner de att stå och skrika på en arena som heter eh, Friends Arena? Eh, ordföranden för eh, Black Army då, <laughs> AIK supporterklubb får förklara själv hur han kände när han hörde om det här eh, namnförslaget då. Komparativt är man bara att nej. vi. <laughs> alltså det är ju annat eh, folk och färd liksom, tillfälle att trakta oss på något sätt. Så namnet Friends är ju ett väldigt kämpigt namn. <laughs> så ja, det är jag är, är benägen att med alltså. Nej, det är ju gulligt. Det är ju bra att de har någonting mjukt som väger upp de här hårda killarnas Absolut. image. Ja, Jag tänkte komma till det. Jättebra poäng, Sanna. Vi ska lyssna lite på vad han säger. Han utvecklar nämligen... Vad han tycker, liksom, vad var råsundas eh, kännetecken, alltså den svarar mm. den här planen eh, tidigare. Vill du det ska vara tufft att, att möta Arko på råsunda, du ska smaka skit i munnen för motståndarna. Liksom. <laughs> och på läktarna då, så handlar om att, att pusha fram laget eller mycket igår. Samtidigt trycka ner de andra att de och så vidare. <laughs> och råsunda har ju varit sinnebilden för dig i Sverige tror jag. Så. Men om deras hemmaplan är sinnebilden för att man ska trycka ner motståndarlaget så att de blir skrajade så kanske det är bra att man försöker tona ner det här lite. Jag menar sport, är det, är det bara till för 5 000 skrikande 25-åringar på norra stå eller är det till för hela Solna kanske? Det kanske finns barnfamiljer som inte vågar gå på fotboll. Vem, vem är sporten till för? Inte mig Men jag tycker du drar PK-kortet för långt ja. Anders Alltså det är klart att vi som är gnagare Sen barnspel då Eller snarare är gnagare sen syran börjar spela ARK ja. och Dambandy eh, eh, Dock den här gäste Klackledaren på finalen Om jag ska gå på bandyfinal igen Och den eventuellt spelas där i nationalarenan Vilket jag, den kommer jag göra förresten tror jag Så är det ju rent av en katastrof Om inte jag kan störa i illa utan att bli kallad för ja, Din töntiga Friends-tönten och sådär Jag, jag kan inte komma. Ja, men det här... du, är rädd, du är rädd för att bli förlämpad av Alltså jag måste ju spela jämnesadvokat Men ja, då kommer Sandvikerna komma dit Och säga så de kan komma och Vi har en massa järn och de kommer säga Åh oh, vi är tuffa och, och så får jag stå där med. Men det finns ju en annan poäng men är det... Ja, Sanna, Sanna, Sanna. ja det, här, det här är ju perfekt Vi har det här mysiga och fluffiga Gulliga namnet Och alla kommer bara skratta innan Sen när de väl kommer dit då är det bara att trycka ner om allt vad ni har, det är ingen som kommer förvänta sig någonting. Du har en poäng du har faktiskt någonting att tjäna på det alla det underdog-kortet liksom. vi ska till Friends Arena och spela jättesvårt det kommer bli mm. ja, Precis. Så, så så kommer det här då och så kommer man kunna ropa på vad som helst och säga så här. nej du kan inte säga någonting för att jag var på Friends Arena och det är liksom så här, ut <laughs> ja, Nej, jag ska inte dra en lång bank. Kan vi inte bara rösta här nu jag tycker, jag är för det här namnet jag tycker det är bra, jag tycker att AIK-supportrar kan, kan känna lite på att tona ner sig lite så att de får lite fler medlemmar så blir det fler som kan höja på sitt eget hemmelag Nej, ska jag, ska jag sätta mig in i en AIK-supporters situation så då skulle jag nog vilja ha ett mer blodigt namn, så jag måste se nej du säger nej. Frågan är hur det här kommer bli nu, för att vi vet ju att det eh, är Sanna Jonasson som är eh, Chief Justice, Justice här i, i vår domstol. Jag kommer med tillägg för egen del säga vad som helst förutom namnet Swedbank Arena som alla andra arenor heter redan eh, ja. rösta för eh, Friends Arena. Du röstar för Friends Arena helt enkelt så får du ha kvar namnet Friends Arena de slipper byta namn för att vi på sessionen eh, röstar bort det namnet. Det kanske kan vara rätt skönt för dem. Och så vidare inte Sanna har någon form av utslagsröst då. Jag får känna mig besegrad. Ja, Ursuls hade funkat, men nu är två mot en. Mm. Jag är ledsen, Sanna. Tack, du förlorar. Mm. Välkommen tillbaka till sessionen Live från Långhuset på Radio Campus. Det är jag, Andres, det är Tobbe och det är Sanna. Wow! är Jättekul i studien, och jag hoppas ni också är kul att lyssna. Jag lyckas lobba in ytterligare en story här. Men innan vi kör igång med den storyn så ska vi ska inte vara sämre än TV4 och eh, alla andra som har börjat med ny amerikanska att man ska involvera sociala medier i sin sändning. Därför ska vi läsa upp ett läsare-sms som vi har fått från en kille som heter Axel Andersson. Han skriver Reviderad personlig slogan. Stopp. Jag lever för Friends Arena, para och hiphop. Stopp. Ja, slut. Eh, läsare-sms. Ja, eh, det var väl fint sagt av honom. Jättefint. En... Riktig poet. Kan ja, vi säga. ja, Vi tackar dig för det. Absolut. Eh, att vi har pratat väldigt mycket om vad pengar i politiken kan göra, eller hur? Det är ju lite vad vi har pratat väldigt mycket om. Folk börjar nästan bli irriterade för att prata så mycket om det. Men vi tycker att det är en väldigt viktig fråga Nu ska jag ta upp något som är lite annorlunda. Det här handlar lite om partibidrag. Det här handlar om hur det funkar när politiker eh, gör något som påverkar en till näringslivsaktör väldigt mycket. Och sen går till den näringslivsaktören direkt efter. Eh, om det är bra eller inte. Det är så att Aftonbladet har gjort ett, en stor kartläggning av eh, tjänstemän på försvarsdepartementet som har varit med och slutat det här så kallade Saudi-avtalet alltså som, som ledde till att regeringen som förhandla fram det här avtalet med Sau Saudiarabien eller det nu var, eh, som ledde till då att Saab fick ett kontrakt värt eh, minst 6 miljarder svenska kronor. Eh, ganska bra för Saab kan vi hålla med om. vinstdrivande företag eh, har utdelat en aktieägare och så vidare. Eh, vad är vad de här tjänstemännen som jobbar på regeringsdepartementet då? Vad hände efter att de hade gjort det här? Fick de någon belöning från Saab eller så? Ja, det fick de. Vi kan börja med Jonas Jelm. Han var försvarsminister Lene Björklunds statssekreterare då. Socialdemokratisk försvarsminister kan vi lägga till. Och i alla fall då, han var med och slötade avtalet. Alltså han var ansvarig för att förhandla det här. Och såg till så att det kom till stånd helt enkelt. Och när han efter, han, han avtalet slöts 2005 kan vi lägga till. 2006 förlorade valet. Strax därefter så fick han mjuklanda ganska enkelt. Det kan vara lite tufft om man förlorar ett jobb sådär. Men det är inte så farligt när man får ett jobb som idag betalar 2,4 miljoner i årslön. Hur bra! Det var en ganska fin mjuklandning. Eller vad, vad, säger vad säger du? Jag tycker det är en alldeles för fin mjuklandning. Absolut. Och när då Aftonbladet frågar om kan man se det på något sätt som en belöning. att Först så förhandlar du fram ett avtal eh, när du är i, i av folkets representant på ett departement. För att handla fram ett avtal till en privat näringslivsaktör som tjänar 6 miljarder kronor på det här. Frågar de då, kan det hända så att de gav det här som belöning till dig? Då svarar han då, det har aldrig uttryckts att jag har fått en belöning. Men jag menar, kan nånt då är den teoretiska frågan då, som ni inte behöver besvara som är lite retorisk, är, kan någonting vara en belöning ut att någon säger uttryckligen det här är en belöning? Ja, klart så sjuttonde kan det vara. Eller jag får och smörgåsorter på min födelsedag. Och det är säger sig inte jag som en belöning, det är ju självklart liksom, och ja, eh, ja. Tack för mig. <laughs> Absolut. Det, ni hänger med. Absolut. Det här är då, då kan man tänka att det här är en person som får gå till, gå till en näringslivsaktör. Då. Det, är, det är lite i hela världen. Någonting skulle de göra efter att sluta. Men det här är ett mönster. Det händer inte bara en gång utan det händer gång på gång. på gång. Varenda person i princip som slutar på departement, minister, statssekreterare och liknande kommer till en eh, styrelse. blir styrelseledamot. Där. De blir PR-agenter eller så blir de då konsulter till Sabel eller vad det nu kan vara som de har haft i uppgift att eh, reglera. Helt enkelt, när de har varit i statlig tjänst. Ja, det känns ju lite som att föra över pengar till sitt eget konto. Absolut, ifall att man vet att det är väldigt stor chans att jag kommer få jobb hos någon ifall att jag ska säga play ball så finns det ju chans att man kanske när man ska fatta ett beslut som har med väljarna att göra att man kanske inte tänker lika mycket på väljarna som man tänker på andra saker och det, då är det problemet Bara för att ta ett exempel på mönstret då, så är det en annan person för försvarsdepartementet Kent Harskog som också jobbar med den här förhandlingen då. han jobbar nu också på Saab och tjänar idag 2,5 miljoner kronor per år slutade också strax efter att de förlorade valet och så att det här det är ett enormt problem som vi försöker lyfta gång på gång. vi tänker ta upp det här så fort det kommer någon story om det här i nyheterna. Och eh, liksom, det finns ju så många aspekter då. Man kan liksom säga, eftersom att det inte finns några regler som säger att du inte får gå direkt ifrån departement till eh, ett privat företag så finns det ju så att säga ma man kan ju säga så här om du som företagsledare kan tjäna 6 miljarder på att göra vad du kan för att få igenom ett avtal, klart att sjutton du ska göra det. Jag menar, du, du, du, du tjänar ju aktieägarna Medan tjänstemännen tjänar folket mm. Eller hur? Ni håller med om att det är lite dubbla stolar här Absolut, ja. det här är ett problem som inte uppmärksammas tillräckligt mycket Men kul att Afrobladet mm. Gör det här, avslöjande mm. äntligen Absolut, och jag tänkte bara ta upp ett sista Det finns så många aspekter här, men något som gör att ta upp så Som de här personerna som går över till de här bolagen Alltid tar upp det är så här, för då får de min fråga då ja, men Hur ser du på att du har haft det där uppdraget tidigare Och nu så är det också privat aktör Vilket kunskap tog du mer från det geniska sliet När du gick till Saab till exempel Så har de ett väldigt bra försvar Och eh, Nord Stream till exempel De som byggde den här gasledningen en Mela Östersjön Efter lite fult politisk spel De till exempel anställde ju finska presidenten Som lobbyist i det här Och så frågade då TV4 i ett kalla faktaprogram vad, vad han tyckte om det var fel att gå från det här Och då svarade han så här då Jag har ingen plikt för att Förklara mig. Då har han ju inte heller. Och det är precis det som är problemet: att när de väl går över till privat, eh, i privat tjänst, så, att säga, så har de ingen plikt att förklara sig. Eh, Skienström som också blev en anställd av Nord Stream efter att hon hade blivit eh, slutat och som Fredrik Kneinfeldt statssekreterare sa li något liknande. Hon sa följande: Jag svarar inte på några av mina uppdrag. Vad håller du på med? Varför? Nej, varför ska hon svara på några av sina uppdrag? Det är hennes privata angelägenhet. Men det är därför det är väldigt viktigt att vi sätter upp regeln så att, säga, att Du kan inte gå ut genom ena dörren och direkt kom in genom en, en annan dörr där du så att säga tar med dig kunskap som du har fått ifrån där du har, som du har från att du har varit folkets tjänare till att du blir så att säga aktiebolags tjänare. Nej, hur ska man kunna ha något förtroende för någon som beter sig så? Absolut. Det är och ett, och inna, och precis, så du ska aldrig veta vem av de som kommer bli crooks och göras här efteråt. Absolut. Eh, bara kort då, Nord Stream eh, försökte också rekrytera. De rekryterade Gerd Schröder. De rekryterade Dan Svanell, tidigare press, eh, presssekreterare i Socialdemokraterna. Så försökte de också rekrytera eh, Romani Prodi, eh, EU-kommissionens för detta ordförande, som också har varit premiärminister i. Italien, med Chris precis. Han sa nej, faktiskt. Han tyckte inte att eh, det var lämpligt att han, som tidigare har beslutat om man skulle bygga det här eller inte, skulle sitta med och att, så att säga, genomföra det sen för företaget. Of course, som eh, Janku brukar säga. Absolut. Men eh, ja, det var bara det jag tänkte säga. Sektionen långt Ja, sessionens ordinarie sändningstid är eh, slut för idag Vi har, eh, tycker jag, haft ett roligt program med eh, vår gäst här eh, Sanna Jonasson, en applåd för henne Tack så henne. jättemycket för att du eh, har velat vara med oss Tack själva för att jag fick komma hit Spännande Och eh, för er som verkligen eh, är till lyssnare och lyssnar här Så är det roligt inte riktigt slut För att vi kommer att avsluta programmet här Det eh, ordinarie nyhetsshowen Och så kommer vi börja med, som vi kör Som vi kallar för postgame vi kommer alltså efter låtpaus komma tillbaka och håll det skoj. Hur målet kommer bli avslappnad stämning. Kanske knäcker en bärs, vem vet. Så, så ni som är trötta och vill gå och lägga gör det. Och sen så, ja, är vi tillbaka nästa tisdag igen med ett riktigt eh, bra program, även då. Eh, tack för att ni lyssnade här. Vi är från Live från Långhuset med oss. Ha det så himla bra. Hej då, hej då. Välkomna tillbaka, till är alltså postgame nu Det här har vi aldrig kört förut, jag funderar på om vi ska byta namn på det Postgame är ju en annan show som vi har Vi kanske skulle kalla det typ så här Debrief eller någonting alltså, Vad är det som är efter? Eftersnack är det ett vanligt annars Vad sa du, du vill inte kalla det postgame? Ja jag tänkte, det, det, det finns en annan show Vi följer som kallar för postgame Men vi ska försöka vara lite nyskapen här Har du någon idé, <laughs> vad ska vi kalla vart när vi sitter så här Efter programmet och snackar lite mer informellt Eftersnack? Ska vi kalla det eftersnack? Det, det har ju Filip Fredrik på sin podcast Jaha det är ju inte jättekult. Nej. Lo nice mother effing. Eh, ett tusen. No mm. Något måste vi kunna komma på. Vi kanske ska fundera på det till nästa akt. Sebastian kanske. eller någon annan kanske kan maila in något förslag. Ja, Sebastian mailar oss. Alltså, I princip får vi 80% av våra mailer från Sebastian. Eh, och vi ska väl se. Han kanske redan skickat in ett förslag till det. Eh, jag tar upp väldigt många ämnen här. Nu hänger jag ut Sebastian här. Eh, men jag säger dock inte vilken Sebastian. Absolut, sen så är det här Nu Det är, det är lite mer informellt Det är inte så många som lyssnar och Det är mest bara medlemmarna kan man säga som lyssnar vi, Våra gamla trogna lyssnare så att säga. Göran Persson kom precis in här i studion Och jag tänkte att vi ska ställa lite frågor till honom Han håller på att ta på sig mikrofonen nu Så att han kan inte prata just nu Men jag tänkte om det är okej okay för dig För att ställa honom lite frågor om eh, Pluggtips och sådär okay? Absolut, och vi får ju fråga Sanna Hur känns det att ha Göran Persson i studion Du som är har rött hjärta jag är ganska starstruck just nu. <laughs> det förstår jag, det förstår jag. Eh, jag tänkte, ja, jag vet inte om du får på mig mycket nu. Jag ställer frågan, nu får vi se om du kan svara. Mm. Eh, det är ju nämligen så här att jag, vi har ju allihopa en kompis nu som ska skriva tenta för första gången. Och eh, han är lite nervös där han har, har du något tips? Du, du har ju pluggat här förut i Örebro kan vi säga också. Han är ju gammal örebrorstudent, eh, Göran Persson. Eh, Skulle säga välkommen hit? Ja, välkommen hit, Göran Persson. Eh, vi börjar väl då. Har du något tips till eh, våran? Eh, det finns bara en enda sak som står över allt annat och det är läs på. Plugga. Ja, han ska plugga på till natten. men det tror jag att han förstod ändå. Jag tänkte mer om du liksom har några så här tips, hur ska man tänka eller lite mer generella tips, liksom. pluggtips på så sätt. Plugga igen, det är det definitiva rådet jag har. Ah, okay. ah, ja. Men eh, om man tittar eh, ah, vi, vi går vidare eh, Jag tänker på, när man kommer ner i Tentasalen Många är lite nervösa för det här med Tentasalen Du har ju suttit i Tenta då många gånger, för då har jag tidigare. Hur upplever man liksom, situationen nere i Tentasalen? En konfliktmiljö eh, Där du ju eh, Alltid Måste vara beredd Att eh, driva din ståndpunkt Försvara dig Samtidigt göra det på sånt sätt Så att du vinner respekt och gillande Samtidigt också hela tiden vara noga med att vara kunnig, påläst, saklig. Dessutom också ha någon slags vinnande sätt. Det är inte lätt. Det är nog det Nej. svåraste du kan hänga dig ja. åt. Den högsta formen av intellektuell verksamhet. Oj! Högsta formen, jag tror att var kompis blir lite extra nervös när du säger högsta ja. formen av intellektuell verksamhet. Men respekt är ju viktigt. Det ska jag tänka mer på till nästa gång. Absolut, det ska jag också göra. Men hur är det med tiden, Göran Persson- hur är det stressigt? eller? Han behöver inte ha bråttom. Eh, han har rätt gott om tid till förfogande. Ja, okej, okay. vilka frågor ställer man på? Är det, liksom, är det, är det, är det brukar det vara så här kluriga frågor? eller? Ja, det är de klassiska frågorna. Naturligtvis. Ja, okej, okay, ja, ja. Men om man liksom kommer dit och så upplever så här att okej, okay, men. Han, jag pluggar på de klassiska frågorna men nu ställer de inte de klassiska frågorna utan de ställer eh, lite, lite andra frågor. Så där. Hur, hur upplever man en sån situation? Liksom? Det är hemskt. Och eh, det är eh, det farligaste du kan råka ut för. Därför att då blir du allvarligt försvagad. Ja, det är ju så att det finns ju naturligtvis ett visst utrymme att göra fel. Självklart. Det, det överser man med. Det behöver inte alltid bli rätt Så kan man säga Men det får definitivt inte bli fel Oj, oj riktigt. Ja, jag tänkte, Hur menar du då om det får aldrig bli fel Hur, hur, liksom, hur ska man tänka då inför tentan om, om, om man säger så då Innan han är riktigt påläst Och riktigt säker Så är det nog klokt om han är väldigt försiktig Menar du att han ska Kan, kan man blanka vad, vad tycker du om blankning generellt sett Fekt och småtigt. <laughs> Men tyvärr kan det nog fungera så också. <går> Okej då. Men eh, om man då hamnar så att säga i en sån situation där man blankar lite för ofta eller vad, vad skulle du säga om vi börjar där? V vad skulle du säga, eh, hur mycket kan man blanka? En gång är ju ingen gång. Två <går> gånger. Ja, då börjar det på att likna en vana. Tre gånger, ja, då är det väl troligen en vana. <går> Oj, vi, okay. tre gånger då får man börja... Om man har gjort det tre gånger man känner att nu är jag i en situation där det har massa tentor över mig och det blir liksom aldrig tar slut. Hur, har, du, du, har du befunnit dig i en sån situation? Hur upplever man det då? Det bryter sönder. Det fräter och det kommer till sist att ge såna hål i personligheten att det inte längre är hållbar. Aj, aj, aj. Ja, jag tänkte, ja, vi avslutar med en eh, sista fråga inför, våra, inför den här kompisens och Hur ska den göra? Vi brukar ju plugga lite i grupp. Jag brukar också göra det, Sanna. Ja, mm. faktiskt. Vad tycker du, Göran Persson, om att plugga i grupp så här, inför tenta? Jag har aldrig förstått varför man ska inleda ett sådant samarbete. Uh, Okej, okay. uh, nu är det som att Göran Persson är väldigt bråttom och är på väg bort här Tack så mycket Göran uh, ta Tack så mycket uh, För att statsministern då som var här på en kort uh, prat så, Vi kan vi ta en liten radio studieapplåd Men han hör oss inte, han är långt bort i långhuset jag känner mig träffad där? alltså till, två gånger var en vana Jag tror att jag är inne på eventuellt en blankning till Och det är tredje gången gilt, vad sa han, vad var då? Ja, ja. Är du är verkligen en vana ja, Du skulle bränna hål i själen på mig Då säger person så här. Vad håller du på med? Skärp dig Niño <laughs> Ja du får sluta blanka helt enkelt Ja fan, jag blev rädd alltså ja. Jag tänkte En grej som jag inte riktigt fick med i showen idag Men som jag skulle vilja prata lite om Är en skandal som råder i Storbritannien Är ni av att höra? Så, alltid. Ja, men vad kul. Det är nämligen så här att i Storbritannien så har de ju ett stort parti som är regeringsledande nu tillsammans med Liberalerna, nämligen det konservativa partiet, Tory så att säga, ledd av David Cameron. Och två stycken Sunday Times-reportrar, de hörde av sig till Tory-partiets äh, kassör. Och sa så här att vi är väldigt stora bidragsgivare Och vi vill ge pengar till er Kan vi träffas, sätta oss ner och prata om det här Och det gjorde de Men den här personen inte visste då att det här var Sunday Times Reporter De hade dold kamera, väldigt brittiskt man -reportage. Mm. Och då sa den här personen som då var eh, Han var, vad heter det Kassör för Torypartiet partiet Så, så här för, eh, när han inte visste att han blev inspelad 100 grand Det är inte Premier League It's not bad. It's Det är inte mm. Mm. It's, it's probably bottom of the Premier League 200 grand, 250 is Premier League. Ja, då, ni förstår vad Premier League handlar om. Det handlar ju om liksom hur, vilken respekt man har inom, inom det här. Han har förklarat enligt tydligt, vad får man för pengar när det The first thing we, when we talk about your donations, mm. the first thing we want to do is get you at the Cameron and Osborne dinners. You do really pick up a lot of information. Yeah. And when you see the Prime Minister, you're seeing David Cameron. You're not seeing the Prime Minister, you're seeing David Cameron. Mm -hmm. But within that room, everything's confidential and mm -hmm. you will be able to ask him practically any question that you want. In fact, some of our bigger donors have been for dinner in mm -hmm. Number 10 Downing Street uh, in the Prime Minister's private apartment oh, with yeah. Samantha. Things will open up for you. Mm. Jag har med ganska långa klipp där, men det är för att jag verkligen tycker de här är talande. Jag tycker han liksom, han säger ju rakt ut, det här får ni som bidragsgivare. Ni får träffa David Cameron, ni får komma, vissa av våra, de som har mest pengar till och med käka middag med honom. Kanske skulle du slänga fram lite pengar. Ja, absolut. Och Hur mycket skulle ni betala för att äta middag med Fred Heinfeldt? Du skulle ska vi väl betala väldigt mycket för det va? ja jag vet inte. Jag skulle nog vilja ha lite bidrag för att stå ut med det. <laughs> ja, precis. Men eh, då kan ju vissa säga då så här, eh, om man spelar jävlens advokat men bara för att man får komma och träffa honom så betyder det att man får på politiken och väl ändå det som är det viktiga så att säga. Det eh, sant, det känns ju, ju tryckt som man sa att det är inte premiärministern du får träffa utan David Cameron. Så, ja, men bra. Han ja, kan ju skilja på privatliv och, och offentliga. Ja, eller hur. Men eh, då säger han någonting som... Eh, ja, gör det här ännu lite bättre och han säger följande If you're unhappy about something can get, we can we'll, we'll listen to you and we'll put it into the policy committee at number 10. We feed all feedback into the policy committee. Det här säger det helt enkelt att om det är något ni inte riktigt nöjda med om det är någonting som ni känner att ni vill klaga på så då plockar vi in det i vår policy committee i number 10. Och well, number 10 då, är ju där premiärministern bor. Vilket det betyder att han säger helt rakt ut, skänk pengar till loss så får du träffa om du skänker tillräckligt mycket pengar då, så får du träffa David Cameron, du får inflytande på politiken. Och eh, vi spelar upp ett klipp till när alltså, han för, för, för, för, för, försäkrar om att de här två personerna förstår att det är inte är vilka pengar som helst här det handlar om. But you need to go in with a bit of you know, it's no good scratching around and it's 10 grand now and är 65 yeah. grand. Minimum 100 grand, minimum, minimum. Mm. But in early you can get to 200 grand and hold för for the events and it's good for business. Yeah. It'll blir awesome for your business. Yeah. It'll be it will be well placed because your guests will get photographed with David Cameron. Ja, det kommer bli awesome för deras näringsverksamhet. Då måste man ju köpa helt tänkt. Och det klassiska försvaret mot det här är det som David Cameron kommer med. Det blir en enorm skandal i Storbritannien. Tack och lov får man väl säga att de inte att det att man reagerar på det i alla fall. David Cameron kommer ut så här What happened is completely unacceptable This is not the way that we raise money in the conservative party It shouldn't have happened. It's quite right that Peter Cruddas has resigned. I'll make sure there's a proper party inquiry to make sure this can't happen again Peter Cradus var då han som, han, det han säger här att det är jättebra att Peter Cradus har avgått och Peter Cradus var då han som sa de här grejerna i den tidigare klippen. Det är det klassiska försvaret, han var förvisso våran kassar och varit i flera år men så här gör man inte egentligen utan det här var ju liksom isolerad händelse så vi inte känner till någonting absolut. Han har fått avgå, nu är allting som det vanliga, glöm det här. köp ni det? Nej, hur många Nej. gånger har det här inte innan? Ja, exakt. Mm. Det har vi ingen aning om. Men det, det mesta tyder ju på han var ju ändå kassör. Liksom. Mm. Man, man säger ju inte sådär utan att ha någon täckning för det. Han gör ju bort sig då. då ifall han säger så att en massa bidragsgivare som sen inte får någonting alls, som David Cameron säger att de inte får då. Det låter ju nästan som en policy planerat möte när de möter upp där och han berättar vad det är som gäller. Ja, okay. exakt. Och eh, då är det en annan kille från eh, Tory-partiet, Francis Maud, som eh, på en radiointervju... Eh, det här radiointervjun kan jag säga har framställts som liksom ett, ett katastrofintervju Han gjorde bort det totalt. Men han sa i alla fall följande angående den, den här praxisen, då, eller sedvänjen, då, att man ger pengar så får man till, och till politikerna, så sa han så här: då. Just want to be absolutely clear: If I give 100 000, 200 000 pounds to the Tory Party, can I expect to meet David Cameron? Uh, yes, you could. Um, we've always been very open about that. There's no secret about it. You would join the leaders group, and the leaders group um, have periodic. Uh, dinners dina um, dina prime minister och andra dina dina Det dina dina dina dina dina det dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina är dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina med. Tycker dina dina dina Är dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina dina är det okej okay, tycker du? nej det här är inte okej okay. nej Ja. Och hur ska vi veta att det här inte går, om vi drar vår, Hur ska vi veta att det här inte går i Sverige till exempel Absolut Det finns ingenting som säger att det här Det är inte att vi står här och säger att ja, men det är mycket bättre i Sverige Utan det är exakt det här som vi är så rädda för Exakt, och förmodligen det här som Exakt det här som händer just nu i Sverige Och vi har förmodligen Europas sämsta möjligheter Att kontrollera våra politiker i avseendet Vi har inga regler som kräver att man ska behöva Redovisa vilka som har gett en, ett partibidrag Privatpersoner eller företag till exempel vilket gör oss till ett av fyra länder i Europa tillsammans med Marino och Malta och Schweiz. Schweiz. Mm. Så att vi, vi ska inte tro att det är så mycket bättre här i Sverige. Men, men problemet har börjat tas upp mer. Det kom väl en bok nu om Moderaternas uppgång och fall? Vad den heter. Jag äh... vill jag läsa. Ja, vad Litorin, eller? Ja, precis. Visst det, är det är jättespännande. Att, och han säger det, att det påverkade jättemycket alla privata bidrag till, som gjorde att det varit valsöger. Mm. Och, att det här, för nu, och det var ju någon som hade avgått här i protest då, som uttalade sig till fyra 4 att hon avgick på grund av att hon stod inte ut med de här privata mm. fifflet. Då. Det känns bra, men det som, är, det som gör det väldigt speciellt är att jag följer ju amerikansk politik rätt mycket och det gör ju du också, Tobbe. Och där är ju pengarpolitiken ett enormt problem. Eh, det är mer eller mindre vedertaget att för att bli vald till kongressledamot i senaten eller i representanthuset så måste du ägna en viss mängd procentu procentuellt sett eh, av din dag att spela tigga pengar av bidragsgivare. Alltså stopp tiggeri, tiggeri, tiggeri för att du ska ha en chans att bli omvald vid nästa val. Och vad leder det här till? Jo, det leder till att eh, USAs eh, representanthus nu har lägre eh, förtroendesiffror hos allmänheten än vad det brittiska parlamentet hade innan revolutionen. Vilket säger ni, det är nere på typ 12 procenten och sånt där som, tror att, som så att säga, säger att de har förtroende för eh, kongressen i USA. Så att det är ett extremt rutten, en extrem rutten situation i USA. Det finns andra faktorer som har lett till att det blir så. Så illa lär det inte bli i Sverige. Det tror jag inte. Men det finns mycket som talar för att vi går i den riktningen i Sverige. Och det sjuka är ju också att där är problemet ett helt annat. Det är liknande problem, men på, som tar sig uttryck på ett helt annat sätt. Alltså att de har ett helt öppet system. Allt ska redovisas. Varenda penning i princip ska fram och vem du har fått ifrån. Men de har lag som säger att du får göra så här. Ja. Så att så att du kan ge i princip o, alltså obegränsade resurser från ditt företag till en kandidat Och de har de här öppna fundraisers där, där de träffar Obama och ger betalar så här flera tusen dollar för en, en tallrik mat Och det är, det är liksom, de gör samma sak som, som, som de sysslar med här i England Fast de är helt öppna med det. Mm. Men det går inte att stoppa från andra hållet istället Exakt Nej, precis, det är precis som du säger. Problemet är ju att eh, det finns många problem i USA. Men ett problem är att man inte kan reformera. Men varför reformerar man inte här att det är så stort problem? ett Första problemet är ju att de, alla som ger bidrag redan har så pass mycket inflytande att de vill ju ha kvar det här systemet. Det är en sak. Den andra saken är att eh, högsta domstolen i USA tidigt redan på 70-talet slog fast att att ge pengar till en politisk kandidat är skyddat av First Amendment, alltså yttrandefriheten. Och det är nå liknande har vi inte i Europa men det, det gjorde man där. Och det, det för att ändra ett beslut ifrån, eller en dom från högsta domstolen kräver ju att antingen att du gör tilläggande amendment till konstitutionen eller att en ny domstol kommer att ändra det här. Och båda de två är ju väldigt ska man säga, trögflytande processer. Så det är väldigt mycket som är problematiskt och det är det som vi försöker ta upp här By, när vi pratar om Storbritannien Jag hittade nämligen ett klipp här där det här Francis Maud försvarade det här han för han, han blev äh, kallad till House of Commons, kallat av parlamentet i Storbritannien då. Och där skulle han förklara det här skandalen som uppdagats och då har de ju alltid dessa livliga debatter. Ja, vi, kan vi spela upp lite hur det låter? I... Har du hört det någon gång? Nej, det har jag inte gjort. Du kommer föra för det nu. Mr. Speaker, for 13 years the leader of the opposition was at the heart of the Labour government for 13 years they did nothing nothing and yes mr speaker we've heard about cash for policy and cash can buy policy but not on this side of the house so don't let him come here and lecture us about cash for policy they're the past masters at it som svenska riksdagen tycker du? Nej, men det här var ju mycket mer underhållande. Ja, det, som, som Tobbe sa tidigare, det skulle vara kul med att kunna ha video, eh, mm. här, inte bara ha radio. utan för då, man, det är, Effekten är enorm när de sitter och viftar med papper. Och, ja. Det är sjukt som sitter liksom och läser tidningen och bryr sig inte. Och sen så kastar de papper och viftar och, och ställer sig upp och gör så här typ vågenrörelser. Det är så sjukt. Det, är så, det här finns inte i Sverige. Inget av det här. Lite Nej. mer feeling skulle vi ju kunna behöva här. Absolut. Man, tycker, man ser aldrig de här videon som man kan hitta på Youtube när japanska ledamöter slår, slår varandra springer fram allihop och russar fram det talman och det blir stort slagsmål. Nej. Och det vore kul att se Reinfeldt och po Tollifors. Polsk riksdag? Polsk riksta. det finns en anledning att det kallas så. Var kall, varför kallas det så? Berätta. Jag vet inte. Men jag bara nej. tänkte att det känns som dansk sälle, polsk riksdag och så har vi nu rysk semester. Mm. Det känns lite samma kategori av sätt att leka med orden. Ja. Alltså, säger, efter första, efter segmentet med, med Sanas eh, ryska semester så har vi fått hur mycket hat som helst från <laughs> olika ryssar Men om du vill ta dig an på lackerna nu också. Så, <laughs> ja, jag hade ja. ingenting med det att göra. Absolut. nej men eh... Om vi ska sammanfatta liksom vårt engagemang för genom Sverige just nu. Det finns många steg i det här med vad ska man säga, transparens inom det politiska systemet. Sverige gör katastrofuselt ifrån sig just nu. Men det första vi vill veta av svenska politikerna är ju helt enkelt. <laughs> Det är det första du Vi vill veta vad 17 ni har för pengar Och vad ni får dem för Det är väl inte så konstigt Men om du får välja en politiker Som du vill göra worst the money Eller Belsky på Får du Nämn en för... Jag förespråkar absolut inte våld Men i så fall Ska du bli Arkelsten då antar jag ah. <laughs> För <laughs> För Moderaterna Nej men absolut Alla lyssnare ska veta Att vi förespråkar absolut inte våld På något sätt <laughs> Det finns bara en väg att, att gå framåt Och det är den fredliga vägen Ja, oh, oh, gud härligt Och faktiskt Korrekt allting blir det men visst Arkelsten har ju ett dopvänligt öpsylla eh, liksom på något sätt att det är när man vill doppa först i toaletterna så. Alltså. Ja ah, okej, okay. det där förstår för dig. Eller håller du med Du sa ju nyss själv att det var samma sak. Ja, oh, jag bara tänkte ja, på sidan, så här. jag får från sig med allt ansvar från det här. Jag ja, det blir ja, är för... karriär. karriärfasta så vi, vi klankar ner på rätt parti i alla fall när det gäller Sanders fortsatta karriär inom socialdemokraterna. Det man kan yes. undra med är liksom, alltså, att de inte inför såna här regler kan man ju undra. But, uh, why is it so men då säger ju helt enkelt att det inte spelar någon roll. vi säger att Det spelar roll. <laughs> <laughs> för vi säger att i fall att man inte redovisar så Ja, det är fallet. Och då så hoppas vi att någon gång i era frågor så kommer vi att. When, when, when? Och då så kanske man redovisar. Det, ja. det har varit en orgie i vår soundmaskin idag. Ja Vi kan väl börja avrunda snart. Jag bara, innan vi avslutar, vad ni, har, har det gått bra idag? Vad, vad tyckte ni har varit roligast med dagens show? Vad har varit bäst och varit sämst? Varsågod, Sana. Det roligaste var nog ljudklippen. Ja, oh, titta. Mm. Win-win-win. <laughs> Ja. Det sämsta var nog Centorum Att han drar tillbaka sin kandidatur Det var väldigt underhållande att ha honom med där Absolut, jag. det håller jag med om alltså, även fast vi, menar, vi klagar som tusen på alla de här amerikanerna och, och jag menar, Vi är vi, Herman Cain, alltså vi, vi poundar i honom varje vecka alltså, Med en stor jävla klubba och eh, sen när han drog ur, alltså. Det blir en känsla av, Det blir en tomhet som någon lämnar efter sig Absolut För att de sa så mycket roliga saker Det känns, det känns som en vän En, en, en vän som liksom ja, Du kanske inte uppskattar den så mycket Men du vet man saknar ett det båset är tom Och sen när drog Jag tycker det är jättetråkigt Och nu drog Nu drar sen torm och så, Men fan blir det kvar egentligen Alltså sen har vi robot Romney och ett, Alltså Romney som, som i många sätt Kan jämföras med en hubbot i princip Alltså så plastig och det är liksom, du vet, som de nämnde att perfekt grått hår för att få presidentkandidat. Mm. Ser, ser ung ut, är gammal, har erfarenhet. Det så här, men, men visa sådana här robotliknande egenskaper. Ja. Nu har det sidospår här, men som, som till exempel att han satte upp sin hund alltså i en bur på taket och åkte liksom 13 timmar eh, på semester ja. utan Precis. att ta i hunden. Ja, och, och den där stackars hunden, den, den bajsar väl ner sig så är det randbajs nere det hela. Liksom, och de fick spola av den här och sen rätt upp på taket igen och fortsätt köra. Och det här är storyn, det som är intressant med den också är att de, de släppte ju den här storyn liksom för ett sätt för att få honom att verka mer mänsklig. För att liksom, okej, okay, här är en story om hur vi var på familjesemester och det, det blev en rolig grej. Så de ville ha djurploggerisnubben som president då? Ja, det var ja, det men, men alla... Alla åker på få semester med sin hund och du har startat en Facebook då på eh, som heter Dogs Against Romney, alltså ett eget superpack. Som jag kan säga min hund gick med i alla några utgrunderna i för närvarande. Alltså. Ja, så ville vi de supportar Dogs Against Romney. <laughs> med sin egen ja, det, det är fantastiskt kul. Så att, så att vi alltså contenten av det är att snart är vi kvar med i princip bara Romney. Ron Paul är inte särskilt kul Och Gingrich, ja, han är väl hyfsad i för sig mm. Om du får ta dagens eh, bästa Och dagens sämsta då Alltså dagens bästa var vår härliga konstellation Av tre, det blir så mycket bättre i programmet När vi är eh, tre stycken tre programledare här eh, Och jag håller med, ljudklippen Är för kul alltså, det är något som jag inte Kan få nog av helt enkelt eh, Dagens sämsta Jag vet inte riktigt om det finns något, fan vi har postgame och grejer eh, det, liksom, det blir inte så mycket bättre än så här. Vi hade Lyssna brev vi hade mycket kul då. Eh, ser inget dåligt faktiskt. Eh, nej. Och, och vi får ju absolut nu glömma innan vi drar någonstans. Måste vi tacka Agnes Lutman igen. Och Michelle för att de valde musiken åt oss. Absolut. Ska vi ge dem en liten applåd? Ja! En radisk applåd. Eh, vi provade på någonting helt nytt nu, Jag har så kallat postgame jag hoppas ni tyckte det var trevligt, ni som lyssnar Om ni lyssnar på podcaster om ni lyssnar i efterhand Det vet jag inte Men eh, vi avrundar var där Vi gör det, eh, det låter bra Tack så hemskt för att ni har lyssnat här. Tackar, tackar. Så hörs vi igen om en vecka